Як я вже згадував, найважливіші події викладені зі слів Вульфа. Отже, була п'ята година вечора квітневої неділі, вербної неділі. Звичайно, наш літак прилетів поза розкладом. І Барі не столиця держави, але навіть в цьому випадку можна було сподіватися побачити ознаки життя в аеропорту. Але ні, він вимер. Звісно, хтось був на контрольній вишці, і ще хтось в маленькій будівлі, куди зайшов пілот, певно, доповісти про прибуття. Але більше нікого, за винятком трьох хлопчиків, які кидалися в кішку. Вольф дізнався у них, де знаходиться телефон, і пішов у будівлю зателефонувати. Я сторожив речі і спостерігав за комуністичними хлопчиками. Я так вирішив, бо вони кидалися в кішку і у верну неділю. Потім я згадав, де перебуваю, і подумав, що вони з таким же успіхом можуть бути фашистськими хлопчиками. Вольф повернувся і повідомив. Я дозвонився до Телезіо, і він сказав, що черговий охоронник перед цим будинком знає його і не повинен бачити нас разом. Він дав мені номер телефона, по якому я подзвонив і домовився, що за нами прибуде машина і відвезе на зустріч. Звісно, сер, потрібен час, щоб я зумів звикнути до такого положення. Може, року мені і вистачить. Давайте підемо, щоб не стояти на сонці. Дерев'яна лавка в залі очікування була не надто зручна. Однак, гадаю, Вульф не тому встав через кілька хвилин і вийшов. Подолавши чотири тисячі миль і змінивши три літаки, він був по горло ситий пересуваннями. Неймовірно, але факт. Я сидів у приміщенні, а він був на ногах іззовні. Може, Місця, де він провів молодість, раптово повернули йому друге дитинство, але, подумавши, вирішив, що навряд чи. Врешті-решт він появився і зробив мені знак рукою. Я підняв речі і вийшов. Нас чекала довга чорна блискуча лянча з водієм у красивій сірій формі, оздобленій зеленим. Тут було Досить місця і для речей, і для нас. Коли ми рушили, вульф дотягнувся до паска безпеки і міцно чіпився в нього, що свідчило про його нормальний стан. З Майдану ми повернули на гладку асфальтовану дорогу, і лянча зовсім безшумно понеслася. А спідометр показував 80, 90 і більше 100, коли я збагнув, що це – Кілометри, а не милі. Все одно це була класна машина. Невдовзі будинків стало більше. Дорога перетворилася на вулицю, а за тим в авеню. Ми повернули праворуч, де рух був інтенсивнішим, зробили ще два повороти і зупинилися біля тротуара, навпроти чогось нагадуючого залізничну станцію. Вульф Поговорив з водієм і звернувся до мене. Він просить чотири тисячі лір. Дай йому вісім доларів. Поки діставав портмоне, я подимки зробив підрахунок, знайшов його правильним і протягнув гроші шоферу. Чайові були явно прийнятними, судячи по тому, що він притримав вульфу дверцю і поміг мені витягти багаж. Відтак він сів у машину і поїхав. Я хотів запитати у Вульфа, чи це не станція, але не зміг. Він напружено слідкував за чимось, і, простеживши за його поглядом, я зрозумів, що він спостерігає за лянчою. Вона ледь завернула за ріг і зникла з виду, і він проговорив. Нам треба пройти 500 ярдів. Я підняв речі. «Андіямо?» «Де це б, дідька, ти викопав?» В опері з Лілі Роуен. Хор не виходить зі сцени, не проспівавши цього слова. Ми пішли поряд, але скоро тротуар звузився, і я пропустив його вперед, а сам з речами тягнувся позаду. Я не знаю, може він в молодості Зміряв кроками саме цю дорогу, яка складалася з трьох прямих ділянок і трьох поворотів. Але якщо так, то виходить, пам'ять його підвела. Ми пройшли більше півмилі, і чим далі, тим важчі ставали речі. Після третього поворота на вулицю, котра була вуще, ніж усі решта, ми побачили, припарковану машину, біля якої стояв чоловік. Коли ми підійшли, він суворо втупився на Вульфа. Вульф зупинився прямо проти нього і сказав. «Паоло!» «Ні, чоловік не міг повірити». «Боже, це правда! Сідайте!» Він відкрив двері автомобіля. Це був маленький двохдверний «Фіат» котрий міг би служити причепов до ланчії. Ми всі втиснулися у нього, я з речами позаду, а Вульф із Телезіо на переднє сидіння. Поки машина їхала по вузькій вулиці, Телезіо раз у раз повертав голову до Вульфа, і я міг уважно розглянути його. У Нью-Йорку повно таких, як він, з жорстким густим волоссям, переважно сивим, смаглявою грубою шкірою, швидкими чорними очима і великим ротом, ніби завжди готовим до посмішки. Вольф природно був не в стані відповідати на його запитання, і я не міг йому у цьому дорікнути. Я хотів би пересвідчитися, що Телезіо можна довіряти як брату, оскільки менше ніж через милю, мені стане ясно, що йому – не можна довіряти як водію. Судячи по всьому, він був твердо переконаний, що всі перепони, які виникали на його шляху, живі чи неживі, мають зникнути раніше, ніж він до них добереться. А коли одна з них все ж таки не встигла вчасно ухилитися, і Телезіо майже стикнувся з нею, реакція нашого водія якусь долю секунди була дуже радісною. Коли ми нарешті доїхали, я виліз із машини і обійшов її, щоб поглянути на крила. Ні подряпини, ні пом'ятини. Я подумав, що слава Богу таких водіїв один на мільйон. Пункт призначення представляв собою маленький двоповерховий обтінкований будинок, позади якого знаходився двір, обгороджений з трьох боків парканом з квітами і маленьким басейном. «Не мій, – сказав Телезіо, – мого друга, який від'їхав, – у мене дім у старому місті, де ви були б надто помітні. Насправді мені переклали цю фразу через дві години, але я стараюсь передавати події у тому порядку, в якому вони відбувалися. Це єдина можливість отримати про них чітке уявлення». Телезіо наполіг на тому, щоб самому внести речі, хоча йому і довелося їх поставити, щоб відчинити двері ключем. У невеликому квадратному холі він взяв наші пальто й капелюхи, повісив їх і провів нас у велику кімнату. В ній все було витримано в рожевих тонах, і одного погляду на меблі та інші предмети було достатньо, щоб зрозуміти якої статі його друг? Принаймні, мені так показалось. Вольф розглянувся у пошуках підхожого стільця, не знайшов його і сів на кушетку. Телезіо зник і повернувся з підносом, на якому красувалася пляшка вина, склянки і вазочка з мигдалем. Він наповнив склянки до країв і проголосив тост. «За Іво і Гарібальді!» – вигукнув він. Випивши, вони з Вульфом, лишили трохи вина в склянках, і я послідував їх прикладу. Вульф знову підняв свою склянку. У відповідь можна сказати, лише одне За Гаррібальді та його. Ми допили до кінця. Я знайшов собі зручний стілець. Близько години вони говорили, пили і їли мигдаль. Коли Вульф опісля мені все переказував, я дізнався що перша година була присвячена особистим споминам, які не відносилися до справи, про що явно свідчив тон їхньої бесіди. Знадобилася друга пляшка вина і друга вазочка з мигдалем. Вони повернулися до справи після того, як Телезіо підняв свою склянку і промовив. «За вашу маленьку дочку Карлу, за жінку таку сміливу, як і прекрасну! Вони випили, Вульф поставив склянку і заговорив зовсім іншим тоном. «Розкажи мені про неї. Ти бачив її вбитою?» Телезіо покачав головою. «Ні, я бачив її живою. Одного разу вона явилася до мене і попросила допомогти їй переправитися на той берег. Я знав про неї від Марко, і, звісно, вона знала все про мене. Я намагався пояснити їй, що це не жіноча справа, але вона нічого не хотіла слухати. Вона сказала, що раз Марко загинув, вона має побачити людей з того берега і вирішити, що робити далі. Я привів до неї Гвідо, і вона йому дуже багато заплатила, щоб він перевіз її на той берег, і в той же день поїхала. Я старався. «Ти знаєш...» Як вона добиралася сюди від Нью-Йорка? Так, вона мені сказала, стюардесою на пароході до Неаполя. Це доволі просто при наявності зв'язків. А з Неаполя на машині. Я пробував подзвонити тобі до її від'їзду, але виникли труднощі, і коли я додзвонився, вона вже поїхала із Гвідо. Ось і все, що я тобі можу сказати. Гвідо повернувся через чотири дні. Він прийшов до мене рано вранці, разом з одним із тих, Йосипом Пашичем. «Ти його знаєш?» «Ні». «Дійсно, він надто молодий, аби ти його пам'ятав». Він передав повідомлення від Данило Вукчича, племінника Марко. «В повідомленні говорилося, що я мушу тобі подзвонити і сказати, чоловік якого ви шукаєте, «Знаходиться в околицях гори. Я знав, що тебе будуть цікавити подробиці, і постарався дізнатися про них. Але це все, що сказав мені Йосип. Він знає мене не так добре, як інші, постарші, то я більше нічого не зміг довідатися. Природно, я подумав, це означає, що там знаходиться людина, яка вбила Марко, і що це відомо. А ти... «Ясна річ. Тоді чому ти не приїхав? Я хотів отримати щось краще криптограми. Я тебе пам'ятаю іншим, але тепер ти постарів. Та і я також. Ти став надто товстим, і тобі треба більше рухатися. Тим я не здивований, тому що Марко розповідав мені про тебе і навіть привіз фото. У будь-якому разі тепер ти тут». А твоя дочка померла. Я не розумію, як тобі вдалося сюди добратися. Я тобі подзвонив у п'ятницю. Пройшло всього 48 годин. Йосип приїжджав знову, проте цього разу без Гвідо, на іншому човні і з іншим посланням від Данило. Я мав сповістити тебе, що твоя дочка загинула насильницькою смертю в околицях гори. І знову це було все, що він сказав. Якби я знав, що ти приїдеш, я постарався затримати його, та зараз його вже тут немає. Принаймні, ти, напевно, захочеш сам побачити Данило. Ми пошлемо за ним Гвідо. Данило добіряє тільки Гвідо. Він може бути тут, скоріш за все, у ніч проти середи. Тоді рано вранці, в середу, ви зможете побачитися з ним. Марко теж користується цим домом. Я думаю, що насправді він заплатив за це вино і не хотів би, щоб ми його економили. Пляшка порожня, цього не може бути. Він вийшов з кімнати і незабаром повернувся з іншою, вже відкупореною. Наповнивши склянку Вульфа, він повернувся до мене. Я б волів пропустити, але вираз його обличчя, коли я відмовився першого разу, не лишав сумнівів, що людина, котра відмовляється від вина, не викликає у нього довіри. Тому я взяв склянку із вином, і жменю мигдалю. — Це місце непогане, — сказав він Вольфу, — навіть для тебе, який звик до розкошів. Марко волів готувати сам, але я завтра можу знайти жінку. — Не треба, — відізвався Вольф. — Я виїжджаю. Телезіо заперечив, аж ніяк. «Ти не повинен?» «Навпаки, я мушу. Де ми можемо знайти Гвіду?» Телезі осів. «Ти це маєш на увазі?» «Саме так. Я їду». «Як? І в якості кого?» «У моїй власній. Шукати людину, яка вбила Марко. Я не можу легально потрапити в Йогославію, але серед цих скель і ущелин, яке це має значення?» «Велике». Найгірше, що Белград може зробити Ніробульфу, це вислати його. Але скелі і ущелини – це не Белград. І вони не такі, якими ти їх пам'ятаєш. Наприклад, там, біля цієї гори, знаходиться сховище головаризів Тіто, а через кордон – албанських бандитів, котрими управляють росіяни. Вони змогли вбити Марко в далекій Америці. Вони вбили твою дочку через кілька годин після того, як вона ступила на берег. Можливо, вона була необачна, але те, що пропонуєш ти з'явитися серед них у власній подобі, набагато гірше. Якщо тобі так кортицькоїти самогубство, я допоможу тобі дістати ніж або рушницю, що тобі більше до вподоби. Тоді зовсім не треба буде затівати подорож по нашому прекрасному морю, яке, як ти знаєш, буваю часто жорстоким. Ось, скажи мені, я боягус? Ні, ти не боягус. Я не боягус. Я дуже сміливий чоловік. Іноді я сам вражений, скільки маю відваги. Але ніщо не примусить мене такого, як я є, з'явитися вдень чи вночі поміж Цетіньє і Скутарі, особливо на схід, де кордон проходить через гори. Чи був Марко Боягузом? Не був. Це правда, але він ніколи навіть гадки не мав про те, щоб самому розворошити це гніздо зрадників. Телезіо знизав плечима. Це все, що я хотів сказати. На жаль, тебе не буде серед живих, щоб підтвердити мою правоту. Він підняв свою склянку і осушив її. Вольф поглянув на мене, щоб побачити мою реакцію, але збагнув, що я нічого не розумію, і важко зітхнув. «Все це дуже добре», – проказав він Телезіо, – «але я не можу полювати за вбивцею, лишаючись на протилежному березі Адріатичного моря. І тепер, коли я забрався так далеко, я не збираюся повертатися додому». Мені треба поміркувати і обговорити це з містером Гудвіном. У кожному разі мені потрібен цей Гвідо. Як його прізвище? Гвідо Батіста. Він кращий за всіх? Саме так. Я не хочу сказати, що він святий. Якщо складати список святих, яких сьогодні можна знайти в окрузі, не набереш і от стільки. І він показав кінчик мізинця. Ти можеш привезти його сюди. Так, але на це піде час. Сьогодні ж вербна неділя. Телезів став, якщо ви голодні, кухня в порядку, а в буфеті дещо знайдеться. Вино є, але немає пива. Марко розповів мені про твою пристрасть до пива, яку я не схвалюю. Якщо зазеленчить телефон, підніми слухавку, і якщо це я. Я заговорю першим, якщо в трубці мовчать, то й ти не відповідай. Ніхто не має сюди прийти. Перш ніж запалити світло, щільно заслоніть занавіски, Про ваш приїзд в барі нікому не відомо. Однак вони дістали Марку в Нью-Йорку. Моєму другу не доставило б задоволені побачити кров на цьому прекрасному рожевому кілемі. Раптом він засміявся. Він буквально речав від сміху. Особливо в такій кількості. Я знайду Гвіду. Він пішов, почувся шум закривання вхідних дверей, а затим фіата. Телезіо розвернувся у дворі та виїхав на вулицю. Я подивився на Вульфа. Це чарівно, гірко промовив я. Він мене не чув, очі його були заплющені. Він не міг зручно відкинутися на кушетці, тому нахилився вперед. «Я знаю, ви щось обмірковуєте», – сказав я йому. «А я сиджу поряд, і мені обмірковувати нема чого. Ви стільки років вчили мене робити сповіщення, і я б оцінив, якби ви показали мені приклад». Він підвів голову і розплющив очі. «Ми потрапили в неприємне Становище. Ми в ньому знаходимося уже місяць. Мені треба знати, про що говорив Телезіо з самого початку. Немає сенсу. Близько години ми просто балакали. Добре, це може почекати. Тоді почніть з того місця, коли він підняв тост за Карлу. Вольф так і зробив. Разів зо два я запідозрив, що він щось пропускає і звертав на це його увагу, але загалом я оцінив його доповідь як прийнятну. Скінчивши, він взяв склянку і випив. Я відкинув голову назад і поглянув на нього згори. Враховуючи випити, я, можливо, буду виражати думки не вельми чітко, але, схоже, у нас є три варіанти. Перший – лишитися тут і нікуди не їхати, Інший – повернутися додому та забути все. І останній – поїхати в Чорногорію, щоб нас вбили. Ніколи не зустрічав менш привабливого вибору. «Я теж». Він поставив склянку і витяг годинника з желетної кишені. «Зараз половина восьмої, і я голодний. Піду погляну, що я на кухні». Він піднявся і вийшов у ті самі двері, якими користувався Телезіо, коли ходив за вином і мигдалем. Я пішов за ним. Звісно, це не було кухнею із точки зору супутника домохазяйки чи домоводства. Але там була електрична плита з чотирма конфорками, а баняки і пательні, які висіли на гачках, блищали чистотою. Вульф відкрив дверці буфета, Буркочичи, собі підніс про консервні банки і цивілізацію. Я запитав, чи потрібна йому моя допомога, він відмовився. Тому я пішов, взявши свою сумку, щоб привести себе в порядок, але збагнув, що не знаю, де ванна. Вона виявилася на горі, але без гарячої води. Можливо, апарат, стоявший у кутку, був водогрієм, але... Прикріплена до нього інструкція вимагала знання купи слів, і замість того, щоб покликати Вульфа і розшифрувати її, я волів обійтися без води. Виделка моєї електробритви не підходила до розетки, але навіть, якби і підходила, було неясно, що робити з напругою, тому я скористався безпечною бритвою. Коли я спустився донизу, в кімнаті було темно, але я засмикнув завіски, перш ніж увімкнути світло. На кухні я знайшов Вульфа, який при яскравому світлі лампи і відкритому вікні засученими рукавами сорочки був зайнятий приготуванням їжі. Мені довелося залізти на стілець, щоб засмикнути занавіски. Але перше, я не втримався від Відповідного зауваження. Ми їли на кухні за маленьким столом. Молока, звісно, не було, і Вульф зауважив, що не радить пити воду з крана. Але я ризикнув. Сам він пив вино. В меню було тільки одне блюдо, котре він накладав з баняка. Спробувавши його, я запитав, що це таке. Він відповів, що це соус Тальяріні. Приготований з анчоусів, помідорів, чеснику, оливкової олії і перцю, котрі він знайшов у буфеті солодкого базиліку і петрушки з саду і римського сиру, знайденого в льоху. Я поцікавився, як він знайшов льох, а він відповів випадково, згадавши місцеві звичаї. Насправді, він весь день роздувався від гордості, і треба сказати, коли я поклав собі третю порцію, то був готовий згодитися, що він має на це право. Поки я мив посуд і прибирав на кухні, Вольф піднявся нагору зі своєю сумкою. Спустившись знову до кімнати, він зупинився і обдивився з таємною надією, що у його відсутності хтось приніс стілець підходящого розміру. Не виявивши отакенного, підійшов до кушетки і сів з виразом лиця, яке нагадувало про тальяріні, котре я щойно їв. «Ми прийняли рішення», – запитав я. «Так». «Добре. Який же із трьох варіантів ми вибираємо?» «Ніякий. Я їду в Чорногорію» але не під своїм ім'ям. Мене звати Тоне Стара, я із Галичника. Ти ніколи не чув про Галичник. Ви дуже здогадливі. Це село біля вершини гори поряд з кордоном Сербії і Албанії, з боку Югославії. Вона знаходиться в сорока милях до південного сходу від Цетін'є і Чорної гори. Вона відома тим, що 11 місяців на рік в ній живуть самі жінки. Чоловіків немає зовсім, окрім глибоких старців і маленьких хлопчиків. І так було віками. Коли 500 років тому турки захопили Сербію, ремісники з долин піднялися в гори зі своїми сім'ями, гадаючи, що турки будуть скоро вигнані. Але турки лишилися. Минули. Роки. І біженці, які побудували на скелях село і назвали його Галичник, зрозуміли, наскільки безнадійне їхнє існування на безплідних схилах. Деякі чоловіки, умілі майстри, стали відходити на заробітки на інші землі, де працювали більшу частину року. Але завжди в липні вони поверталися додому, щоб провести місяць з дружинами та дітьми. Так робили усі чоловіки з Галичника, і так тривало п'ять століть. Муляри і каменотеси з Галичника працювали на будівництві Ескоріала в Іспанії і палаці в Версалі. Вони будували храм мормонів в Юті, замок Фронтенак-Квебеку, стейт Building у Нью-Йорку, Дніпро-ГЕС, в Україні. Він склав руки. Таким чином я Тоне Стара, із Галичника. Я один із небагатьох, хто не повернувся одного разу в липні, багато років тому. Я змінив багато місць, включаючи Сполучені Штати. Врешті-решт я став нудьгувати за домом. Стало цікаво, що ж сталося з моєю батьківщиною селом Галичник, яке розташоване на кордоні поміж тітовською Югославією і російською маріонеткою Албанією. Мною володіло бажання побачити і пізнати. Ось я і повернувся. Однак у Галичнику я не знайшов відповіді на своє запитання. Там не було чоловіків. А налякані жінки поставилися до мене з недовірою і навіть не сказали, де перебувають їхні чоловіки. Я хотів дізнатися і розсудити тіто і росіян. Я проробив шлях на північ через гори, тяжкий шлях по скелях, і ось тепер я тут, в Чорногорії, з твердим наміром з'ясувати, де правда і хто гідний мого рукостискання. Я відстоюю своє право ставити запитання, щоб мати можливість вибрати чиюсь сторону. Отакої! Все це не викликало у мене ентузіазму. Я так не можу. Я знаю, що ти не можеш. Тебе звати Алекс. Це в тому разі, якщо ти їдеш зі мною. Існує багато причин, по яких тобі краще лишатися тут, але додітька їх. Ми надто давно і тісно прив'язані. Я не надто залежу від тебе. Однак рішення за тобою. Я не маю права піддавати тебе смертельній небезпеці і втягувати в ситуацію з непевним наслідком. Авжеж, мені не вельми подобається це ім'я. Власне, чому Алекс? Ми можемо вибрати інше. Може, ризику менше, якщо лишити твоє ім'я Арчі але ми повинні проявити пильність. Ти, мій син, народився в Сполучених Штатах. Я мушу просити прийняти тебе це допущення, тому що інакше ніяк не можна пояснити, чому я привіз тебе в галичник. Ти моя єдина дитина, і твоя мати померла, коли ти був маленьким. Це зменшить підозру на той випадок, якщо ми зустрінемо когось, хто говорить англійською. Донедавна я приглушував у собі всі почуття до батьківщини, тому не навчив тебе сербо-хорватської мови і сербським звичаєм. В якийсь момент, поки я готував вечерю, я вирішив, що ти будеш глухонімим, але опісля передумав. Це створить більше труднощів, ніж вирішить. Це ідея, заявив я. Чому би ні? Я ж і є глухонімий. Ні. Хто-небудь може почути, як ми розмовляємо. Можливо, неохоче здався я. Я хотів би у це пограти, але вважаю, що ви таки маєте рацію. Отже, ми збираємося в галичник. Слава Богу, ні. Був час, коли 60 кілометрів по горах було для мене дурницею. Та не тепер. Ми відправимось в одне місце, котре я знаю чи якщо, там щось не так, туди, куди, Паоло? Задзеленчав телефон. Я машинально скочив, але усвідомив свою непригідність і став чекати, поки бульф підійде і зніме слухавку. Через хвилину він заговорив. Виходить, це був телезіо. Після короткої розмови він повісив трубку і повернувся до мене. Це Паоло. Він чекав, коли Гвідо... Повернеться з поїздки на човні. Він сказав, що мусить чекати до півночі чи ще довше. Я повідомив йому, що ми склали план і хочемо обговорити його з ним. Він зараз приїде. Я сів. Тепер, що стосується мого ім'я. Глава шоста. Судна бувають різні. Квін Елізабет, справжнє судно. Закладаюсь, що штука, на котрій я серпневим вечором катався по озеру в центральному парку з Лілі Роуен, яка розляглася на кормі, теж називалося судно. Судно ж Гвідо Батіста, котре мало перевести нас через Адріатику, було чимось проміжним між ними але ближчим тому проголюнковому, ніж Квін Елізабет. Дванадцяти метрів у довжину, тридцять дев'ять футів. Його явно не мили з того часу, коли римляни контрабандою перевозили прянощі з Леванта. Однак модернізоване двигуном і гвинтом. Під час нашої подорожі я переважно займався тим, що намагався уявити, де на такій посудині сиділи галерні грибці? Але ця задача виявилася мені не під силу. Ми відчалили в понеділок о третій годині пополудні, оскільки підійти до протилежного берега необхідно було опівночі чи трохи пізніше. Це здавалося можливим, поки я не побачив чи спадану, так вона називалась, уявити, що ця споруда – Може подолати 170 миль по відкритому морю за 9 годин, було настільки фантастично, що я не зміг промовити жодного слова і навіть не спробував. Тим не менше, вся подорож зайняла 9 годин 20 хвилин. Ми з Вульфом не вилізали з нашого обтинькованого притулку, але Телезіо був зайнятий і вночі, і вдень. Прослухавши план Вульфа, Заперечивши по низці пунктів і врешті-решт погодившись, бо Вульф стояв на своєму, він знову поїхав за Гвідо, привіз його, і Вульф із Гвідо досягли взаєморозуміння. Телезіо відбув разом з Гвідо і в понеділок, ще до полудня, повернувся з речами. «Для мене він приніс на вибір чотири пари штанів, три светри, чотири куртки» купу сорочок і п'ять пар ботинок, приблизно такий же набір для Вульфа. Всі речі, за винятком взуття, були не нові, але чисті і цілі. Я приміряв їх більше для того, щоб переконатися, що вони підходять по розміру, не звертаючи уваги на колір, і в результаті зупинив свій вибір на синій сорочці, каштановому светрі темно-зеленій курці і світлих штанях. Вульф, вбраний в жовте-коричневе і темно-синє, виглядав ще живописніше. Гамаки були старі і брудні, але ми їх попрали і почали укладати речі. На початку у мене стався перебір з нижньою білизною, довелося відступити і почати все знову. В перервах поміж приступами сміху Телезіо дав мені розумну пораду – зовсім викинути нижню білизну, взяти дві пари шкарпеток і забрати весь шоколад. Вульф переклав мені його слова, пораду схвалив і сам їй послідував. Я очікував нової сварки з приводу зброї, але вийшло навпаки. Мені було дозволено не тільки взяти марлі, але я ще отримав на додачі кольт 38-го калібра, котрий виглядав як новий, і 50 патронів до нього. Я спробував засунути його в кишеню куртки, але револьвер був надто важким, і я прилаштував його на стегні. Крім того, мені запропонували восьмидюймовий ніж, блискучий і гострий, але я відмовився. Телезіо і Вульф наполягали, стверджуючи, що бувають ситуації, коли ніж корисніший пістолета, проте я зауважив, що скоріше проткну ним себе, ніж противника. — Якщо ніж так потрібен, — заявив я Вульфу, — чому ж ви не візьмете його собі? — Я беру два, — відповів він і показав. Один в чохлі він засунув за пояс, а другий коротший прив'язав до лівої ноги нижче коліна. Тут я став краще метикувати, на яку справу ми зібралися, бо, наскільки я знаю Вульфа, він ніколи не носив іншої зброї, крім маленького золотого складного ножичка. Ситуація ще більше прояснилася, коли Телезіо витяг з кишені дві маленькі пластикові трубочки і протягнув одну Вульфу, а іншу мені. Вульф спохмурнів і щось запитав. А вони засперечалися. Вольф обернувся до мене. Він говорить, що в трубочці знаходиться капсула з колисковою пісенькою. Так вони жартівливо називають ціаністий калій. Він сказав на крайній випадок. Я відповів, що нам це не потрібно. А він розповів, що минулого місяця кілька албанців, агентів російських, Спіймали чорногорця, три дні тримали його в погребі, і там його покинули. Коли його знайшли товариші, у нього були перебиті всі сустави на пальцях рук і ніг, виколоті очі, але він усе ще дихав. Павло каже, якщо ми хочемо, він нам ще розповість про такі ж випадки. Ти знаєш, як користуватися капсулою з ціаністим калієм? А як же? Це кожен знає. Куди ти збираєшся її покласти? Господи, поможи. У мене ніколи ще її не було. Зашити в светр? Светр можуть відняти. Прикріплю під пахвою. Надто помітно. Її можуть знайти і відібрати. Окей, тепер ваша черга. Куди ви покладете свою? До внутрішньої кишені. При загрозі арешти і обшуку затиснув в руці. При більш явній загрозі виймаю капсулу з трубочки і кладу в рот. Її можна тримати в роті дуже довго, якщо не роздавити зубами. Ось, до речі, причина, щоб не брати її. Існує ризик, що в паніці можна вжити її передчасно. Я, мабуть, ризикнув. Він поклав трубочку до кишені. В будь-якому разі... Якщо ти її використаєш, то ніколи про це не довідаєшся. Тож не варто хвилюватися. Колискові пісеньки доповнили наше оснащення. Було вирішено, що Телезіо не варто появлятися з нами в порту, тому прощання за пляшкою вина відбулося в домі, а опісля він відвіз нас на Фіаті до центру міста, висадив і від'їхав. Нам довелося пройти квартал, до стоянки таксі. Судячи по всьому, ми не так кидалися в очі, як я гадав. Але ж жителям барі ні з чим було порівнювати. Я звик бачити Вульфа сидячим за столом на стільці, зробленого на замовлення, відкриваючим пляшку пива, коли зліва від нього стоїть лелеокатлея джакета з чотирма квітками, а справа доноситься запах дендробіума, Нобіліус, і тепер, дивлячись, як він бреде по вулицях в синіх штанях, жовтій сорочці і коричневій курці, синім светром на руці і гмаком за плечима, я не переставав дивуватися, що ніхто не обертається йому вслід. На мій погляд, у цьому вбранні і я був досить добрий, втім ніхто не звертав на нас уваги. Водій також не виявив жодної зацікавленості, коли ми залізли в його машину, і Вульф сказав, куди їхати. Він ставився до зустрічних перешкод з тією ж недбалістю, як і Телезіо. Однак довіз нас до старого міста, і по його вузьких вуличках до кінця причалу, ні з ким не зіткнувшись. Я розплатився з ним і пішов за Вульфом, і тут... Я вперше побачив Чісподану, яка стояла біля причала. Біля неї стояв Гвідо і з кимось розмовляв. Побачивши нас, він підійшов до Вульфа. Тут, у звичному оточенні, він виглядав краще, ніж у рожевій кімнаті. Він був високим, худим і широкоплечим, злегка сутулився і рухався, як кішка. Він сказав Вульфу, що йому 60 років, проте його довге волосся було чорне, як смола. Однак щитина на обличчі була сивою, і тут виникали питання. Вона була довжиною в півдюйма. Якщо він ніколи не голився, то чому вона не була довшою, а якщо голився, то коли? Я збирався розпитати його, коли ми познайомились, але не вийшло. Телезіо пообіцяв, що за 300 баксів, котрі я йому віддав, він бере на себе все наше оснащення. Гвідо, охорону порта і, як по всьому видно, стримав слово. Не знаю, як офіційно називалась наша мандрівка. У всякому разі, ніхто поблизу нами не цікавився. Парочка типів які стояли на причалі, спостерігали, як ми карабкаємося на борт, а двоє інших відв'язали і відштовхнули нас від причала, коли Гвідо завів двигун, дав їм знак, і ми відчалили. Я думав, що один із них може плигнути на борт, поки ми відпливаємо. Але цього не сталося. Ми з Вульфом сілися в кубрику. «А де команда?» – запитав я. Він сказав, що команда – це Гвідо. Він один? Саме так. Боже мій, я нічого не розумію в морській справі. Якщо перестане працювати двигун або станеться щонебудь ще, хто поведе судно? Я. О, то ви моряк? Я переправлявся через це море вісімдесят разів. Він возився з пряшкою ременя на гамаку. Під соби мені розстебнути цю штуку. З мого язика було готове зірватися зауваження щодо ділових здібностей чоловіка, який не може сам зняти гамак. Але я подумав, що краще промовчати. Якщо зламається машина, і ми поведемо шторм, а він врятує наше життя, проявивши вміння майстерно управляти судном, мені доведеться це прокопнути. Однак під час дороги нічого не сталося. Двигун шумів, але з ним все було гаразд. Шторму не було. Пізно ввечері зі сходу з'явилися хмари і повів легкий вітер, але море було спокійне. Я навіть задрімав, витягшись на сидінні в кубрику. Разів зодва, коли Гвідо виходив у справах, Вульф ставав за штурвал. Щоправда, тут і мови не було про майстерне керування. Третього разу за годину до заходу сонця вульф прийшов і опірся ліктями на вузький борт, поклав руку на шторвал і стояв нерухомо, дивлячись вперед. Попереду вода була блакитною, а позаду, там, де сонце сідало над Італією, вона була сірою, за винятком тих місць, де від неї відбивалися сонячні промені. Гвідо так довго не було, що я спустився в каюту подивитися, чи не сталося чогось, і знайшов, що він чаклує над старою чорною каструлькою на спиртовій горілці. Що він робить, прояснилося пізніше, коли з'явилися старі глиняні тарілки, повні паруючих спагетті, политих соусом. Я був вражений. Він приніс і віно, і металеву миску з зеленим салатом. Це не йшло ні в яке порівняння з тим творінням, яке Вульф зробив напередодні. Але навіть Фріц не заправив би салат краще. Словом, це було абсолютно їстівне. Гвідо став за штурвал, поки ми з Вульфом їли. Затим його знову змінив Вульф, а Гвідо відправився в каюту. Нам він сказав, що не любить їсти на свіжому повітрі. Судячи по запаху зсередини каюти, я мих піде дещо сказати з приводу цього, але стримався. Коли він знову з'явився, вже зовсім стемніло, і він запалив вогні, перш ніж стати до штурвала. Хмари розійшлися, з'явилися зорі, і Гвідо заспівав. За останні два дні, я переніс тільки потрясінь, що не здивувався б, якби Вульф приєднався до нього. Але він цього не зробив. Стало прохолодно, і я одягнув светр під куртку. Я запитав Вульфа, чи не хоче він послідувати моєму прикладу. Але він сказав, що ні, бо скоро він і так зігріється від прав, які нам передують. Трохи пізніше він запитав, котра година. У мого годинника був люмінесцентний циферблат. Було десять хвилин на дванадцяту. Несподівано звук двигуна змінився, сповільнюючись. І я подумав. Отакою. Знаю я ці штучки. Але він продовжував працювати. Очевидно, Гвідо навмисно зменшив обороти. Невдовзі після цього він знову звернувся до Вульфа і той став до штурвала. А Гвідо Згасив вогні і повернувся на місце. Тепер ми пливли у повній пітьмі. Я встав, щоб розглянутися, і тільки подумав, що все одно нічого не зможу розгледіти, як раптом попереду щось замаячило. Я повернувся до Вульфа. Ми наближаємось до чогось дуже великого. Природно. Це Чорногорія. Я поглянув на годинника. П'ять хвилин по дванадцятій. Модже ми припливли вчасно? Егеш! Втім, захвату в його голосі я не почув. Поможи мені, будь ласка. Я підсобив йому надіти гамак і надів свій. Звук двигуна знову змінився і став ще тихіший. Коли ми наблизилися до берега, гвідо, кинувши штурвал, Вимкнув двигун, ковзнув на ніс і за хвилину пролунав сильний сплеск. Повернувшись назад, він розв'язав канати, якими до корми була прив'язана шлюбка. Ми спустили її на воду і поставили біля борта. Цей маневр був обговорений заздалегідь. І Вульф проінформував мене, що прийняти рішення. Враховуючи габарити Вульфа, Гвідо було б простіше перевести його на берег першим, а потім повернутися за мною. Але ця процедура відняла б зайві 20 хвилин. Ми ж мали враховувати вірогідність появи сторожових катерів Югославської берегової охорони. А в такому разі Гвідо позбувся б не тільки судна, але й можливості коли-небудь побачити Італію. Тому ми вирішили вкластися в один рейс. Гвідо вліз в шлюпку, я взяв Вульфа за руку, щоб помогти йому перебратися через борт. Але він відштовхнув мене, досить спритно зробив це сам і сівся на кормі. Слідом за ним я припаркувався на носі. Гвідо, легкий, неначе пір'їнка, ступив у центр, дістав весла і почав грести. Він щось пробурчав, і Вульф сказав мені півголосом у нас вода на цілих дванадцять сантиметрів вище середині човна. Зважай на це і не роби різких рухів. Слухаю, сер. Весла Гвідо, гладенькі як оксамит, рухались у воді абсолютно безшумно. Чутний був тільки слабкий скрип у ключин прорізаних планширах. Оскільки я сидів на носі, затом наперед, не обертаючись, про те, що подорож завершена, пошепки сповісти мене вульф. З лівої сторони скеля, Арчі. Я не побачив скелі, та за секунду відчув її ліктем, пласку плиту, яка піднімалася на фут вище планшира. Ухопившись за неї, я підтягнув до неї шлюбку і тримав її в такому положенні, доки Гвідо зміг до неї дотягтися. Тоді отримавши Відповідні інструкції я здерся на скелю, розтягнувшися на животі і простягнув руку Гвідо. Оскільки ми тримали шлюбку щільно притиснутою до берега, Вульф ухитрився вибратися сам. Гвідо відпустив мою руку, відштовхнувся, і шлюбка щезла в нічній пітьмі. Я встав, говорити було заборонено, тому я прошепотів. Я увімкну ліхтарика. Ні. Ми звалимося до дітька. Тримайся за моєю спиною. Я кожен дюйм тут знаю. Стривай. Прив'яжи це до мого гамака. Я взяв його светр, засунув рукави під ремені і зв'язав їх разом. Він спокійно рушив по скелястій плиті, і я послідував за ним. Я вищий за вульфа на три дюйми, тож я міг іти за ним і при цьому бачити, що знаходиться попереду, хоча все одно в сяйві негустих зірок нічого особливого не було видно. Рівно поверхня скінчилася, і ми почали підніматися вгору, потім пішли донизу. Камінь під ногами змінився гравієм. Коли дорога стала крутіша, вульф пішов повільніше і часто зупинявся, аби віддихатися. Я хотів попередити його, що за милю чутно, як він дихає, і що ми спотикалися б набагато менше, якби запалила ліхтар. Втім, вирішив, що момент для зауважень вибраний невдало. Наша задача полягала в тому, щоб до світанку відійти як можна далі вглиб, тому що малося на увазі, що ми йдемо з галичника з півночі Через гори на захід до Цетін'ї, тож було небажано, щоб нас бачили біля берега. Окрім того, в десяти милях на південний схід від Цетін'ї знаходилося місце, де ми хотіли дещо зробити до світанку. Пройти десять миль за чотири години зовсім не складно, але не в горах у цілковитій пітьмі і з вульфом в якості ведучого. Він поводився дивно. Збагнувши раніше мене, що ми добралися до гребня гори, він зупинився так несподівано, що мені довелося різко пригульмувати, щоб у нього не врізатися. Він волів іти, карабкаючись до гори, а не понизу, що достатньо незручно. І я вирішив, що він просто чудить. Він зупинився, і кілька хвилин стояв, нахиливши голову, і повертаючи її з боку на бік. Коли ми були вже далеко від берега, і можна було розмовляти впівголоса, я запитав його, у чому справа, і він пробурчав. «Це зірки!» Мене підвела пам'ять. Він орієнтувався по зірках, а я в це не вірив. Попри це він видно знав, де ми знаходимося. Приміром, спустивши зі схилу Після того, як ми відмахали не менше восьми миль, він різко звернув управо, але, протиснувшись між двома величезними валунами, пройшов через розсип зубчастих скель, зупинившись перед скелею, яка вертикально здіймалася догори, простягнув руки, а потім підніс їх до лиця. Я здогадався по звуках про те, що він робить? Він підставляв руки під струмок води, яка падала донизу, і пив її. Я теж покуштував цю воду і прийшов до висновку, що вона значно смачніше тієї, що текла з крана в барі. Після цього я зробив підсумок, що ми все-таки не заблукали і подорожуємо не тільки з метою гімнастичних вправ. До світанку було ще далеко. Коли на доволі рівній ділянці шляху він значно сповільнив темп, нарешті зупинився, повернувся до мене і запитав, котра година. Я поглянув на годинника і відповів, що чверть на п'яту. «Давай ліхтар», – велів він. Я витяг ліхтар з петлі на ремені і запалив його. Вульф зробив те ж саме. «Може статися», – що тобі доведеться шукати це місце без мене, зазначив він. Тож краще тобі у це вникнути. Він направив промінь світла вниз по схилу. Схоже, он той камінь, завитком як хвіст півня, направ світло на нього. Іншого такого не знайдеш ніде поміж Будвою і Підгорикою. Запам'ятай його. Камінь знаходиться в тридцяти ярдах. І я підійшов, щоб краще його роздивитися. На висоті в три моїх зрости один з кутів утворював дугу і при бурхливій уяві скидався на хвіст півня. Я поводив променем ліхтаря до гори, донизу, збоку, в бік, і, повернувшись до Вульфа, побачив, що ми знаходимося на стежці. — Окей, — сказав я. — Куди далі, бос? — Сюди. Він відійшов від стежки, і невдовзі ми карабкалися покруче. В п'ятидесяти ярдах від неї він зупинився і направив промінь до гори під гострим кутом. Ти можеш забратися на цей виступ? Виступ той знаходився на відвісній скелі в двадцяти футах над нашими головами. Можу спробувати, нерозважливо, – Відповів я. Якщо ви будете стояти так, щоб підкласти соломки, якщо я впаду. Починай справа, сказав він. Он там. Якщо ти на виступі станеш навколішки, то на рівні своїх очей побачиш горизонтальну розщелину. Хлопчиком я залізав до середини, але ти не зможеш. Через 12 дюймів вона піде трохи вниз. Поклади все як можна далі, і засунь поглибше ліхтариком. Щоб це витягти, тобі доведеться скористатися палкою. Палку принесеш із собою, оскільки поблизу її не знайти. Поки він говорив, я розстебнув штани і стягнув светр і сорочку, щоб добратися до пояса з грошима. Ми все приготували заздалегідь в барі. Вісім тисяч доларів були розкладені у п'ять невеликих пакунків, кожний загорнутий клейонку і перев'язаний гумовою стрічкою. Я поклав їх до кишень куртки і зняв гамак. «Звіть мене тенсінгом», – сказав я, підійшов до вказаного місця і поліз. Вульф став так, щоб краще освітлювати мені Шлях ліхтариком. Я вхопився пальцями за вузький край так високо, як тільки зміг дотягнутися. Поставив ногу на виступ на висоті двох путів, підтягнувся, і на десять процентів діло було зроблено. Далі я легко переставив ногу на другий виступ, але раптом вона зіслизнула, і я зірвався вниз. — Скинь ботинки, — порадив Вульф. «Скину! І шкарпетки також! Так було легше!» Виступ, на який я врешті-решт заліз, не досягав ширину і десяти дюймів. Я крикнув згори. «Ви сказали, що треба стати навколішки. Залізайте самі і станьте, а я на вас подивлюся». «Тихіше!» – кинув він. Чепившись за розщелину однією рукою, я дістав пакети з кишень і засунув їх у тріщину так глибоко, як діставала рука. Далі, з допомогою ліхтарика, запхав їх ще глибше. Всунути ліхтарик на місце однією рукою було неможливо. Я поклав його в кишеню куртки і, поглянувши вниз, промовив. Мені ніколи не спуститися. Знайдіть мені драбину. Притисність щільніше до скелі. Наказав Вольф, і пересувайся на пальцях. Звичайно, спускатися було набагато важче, ніж підніматися. Це завжди так. Але я здолав. Коли я знову опинився на одному рівні з Вольфом, він пробурчав. Прийнятно! Не удостоївши його відповіддю, я сів на скелю і направив промінь лехтарика на ноги. Вони не були суцільно порізані до кісток. Всього кілька синців і подряпин, і кров не лилася струмками. На пальцях зберігалися рештки шкіри. Я надів шкарпетки і ботинки і раптом відчув, що моє лице покрите потом і дістав хустку. «Ходімо!» – звернувся Вольф. «Послухайте!» – заявив я. Ви хотіли сховати бакси до світанку, і я це зробив. Але якщо існує можливість, що мені доведеться діставати їх одному, краще діждатися, доки розвиднеться. Я впізнаю хвіст півня, це точно, але як я знайду його, якщо ми двічі підходили до нього в темряві? — Знайдеш, — заявив він, — тут всього дві милі до... Різкі, а й весь час по стежці. Я б сказав, що ти заслуговуєш оцінки цілком задовільно. Ходімо. Він потупав вперед. Я встав і пішов слідом. Було ще зовсім темно. Через півмилі я відчув, що ми більше не піднімаємось, а йдемо весь час донизу. Ще через півмилі ми йшли по рівному місцю. «Десь недалеко загавкав пес. Навколо нас тепер був відкритий простір. Я це скоріше відчував, ніж бачив. І під ногами не скелі і граві, а втоптана земля. Незабаром Вольф зупинився і повідомив. Ми увійшли в долину Морачі. Він запалив ліхтарик і посвітив уперед. Бачиш, Стежка розходиться. Якщо піти ліворуч, вона виходить на дорогу, що веде в різку. Пізніше ми нею скористаємось. А тепер треба знайти підхоже місце, аби поспати. Він вимкнув ліхтарик і закрокував вперед. На розвилці повернув праворуч. Поки що усе йшло по плану. Врізки, котре було, просто селом. Не було навіть готелю, тож ми стали шукати стіг сіна. Ще кілька хвилин тому нам би довелося запалити ліхтарик, щоб його знайти. Але тепер, коли стежка перейшла в дорогу, раптом стало досить світло, щоб розгледіти дорожні колії, і десь через сто кроків вульф звернув вліво, у поле. Стіг був дивної форми але часу шукати іншого у нас не було. Я зайшов з боку протилежного дорозі, став навколішки і почав витягати сіно оберемками. Незабаром утворився барліг, доволі глибокий для Вульфа. Я запитав, чи не бажаєте попоїсти, перш ніж відправитись у свої покої? Ні, він був понурий. Я надто багато йшов усень шоколаду зробить знову з вас людину ні під собою мені я випрямився і поміг йому зняти гамак вольф зняв куртку начепив светр знову вдягнув куртку і опустився спершу на одне коліно потім на друге і ліг плазом залізти в барліг було не так просто бо стіг знаходився у 8 дюймах від рівня землі. Але врешті-решт йому це вдалося. «Я зніму з вас ботинки», – запропонував я. «Ні в якому разі. Я ніколи не зможу їх знову взути». «Окей. Якщо захочете їсти, кличте покоївку». Я почав готувати другий барліг і зробив його трохи довшим, щоб вмістити гамаки. Влаштувався у ньому... І, висунувши голову назовні, повідомив Вульфу. Над Албанськими Альпами, десь в десяти милях за долиною на сході, видно рожеву заграву. Дуже красиво. Вульф не відповів. Я заплющив очі. Співали тахи.